Під руїнами. «Біляче, ти живий?» Логін застогнав, переносячи вагу, і відчув напад жаху, коли під ним ворухнулося каміння. Тоді до нього дійшло, що він лежить у купі уламків, а в болюче місце у нього на спині сильно впивається кут якоїсь плити. Він побачив розпливчасту кам'яну стіну, яку перетинала чітка межа між світлом і тінню. Він кліпнув, скривився. Спробував витерти з очей пил, і його руку поступово пройняло болом. Завсім поряд із ним стояла навколі Феро. Її смагляве обличчя було залата кров'ю з порізу на лобі, а в чорне волосся набилося повно бурого пилу. За нею тягнулася в тінь широке склопінчиста зала. Над головою в неї була нерівна лінія, що зосталася від розбитої стелі, а за нею виднілося блідоблакитне небо. Спанделичений Логін із болом повернув голову. Щонайбільше за крок від нього кам'яні плити, на яких він лежав, обривалися та стирчали в порожнечі. У долині він бачив протилежний бік тріщини, кучу каміння та землі, що обсипались. Угорі над нею стерчали обриси напіврозвалених будівель. До нього почало доходити. Вони опинилися під підлогою храму. Відкрившись, тріщина, певно, розітнула цю будівлю, залишивши виступ, на який вони якраз могли впасти. Разом із купою ламка в каміння. Упали вони явно недалеко. Він мало не відчув на своєму обличчі усмішку. Він ще живий. «А як?» – ферочий ніс відділяло від його носа менше фута, сильно ляснуло його рукою по роті. «Ссь!» – тихо просичала вона. Здійняла жовті очі та показала одним довгим пальцем на склопінчасту стелю. Логін відчув, як по його шкірі побіг морозець. Тепер він почув їх. «Шанка!» Вовтузяться і гримлять, бурмотять і вищать одне одному у них над головами. Він кивнув, і Феро поволі прибрало обрудну руку з його обличчя. Він повільний і затерплий вибрався з уламків, намагаючись робити це як мога тихіше та водночас час кривлячись від натуги. Коли він зіп'явся на ноги, з його плаща посипався порох. Логін би пробував кінцівки, чекаючи на палаючий біль, який підкаже йому, що він розтрущив собі плече, зламав ногу чи розбив голову. Плащ у нього порвався, а один обдертий лікоть пульсував болем. По його передпліччю, аж до кінчиків пальців, тягнулися цівки крові. Боліла голова, і, торкнувшись її пальцями, він виявив там кров, а тоді намацав її під щелепою, у тому місці, яким приклався об землю. Він відчував у роті її солоний смак, напевно, у прикусив язика. Просто диво, що ця клята штука в нього досі не відірвалася. Одне коліно боліло, шия затерпла, ребра перетворилися на скупчення синців, але все ще рухалося. З його примусу. Довкола його руки щось обкрутилося. То був відірваний рукав лютарового плаща. Логін струсив його в щебень поруч із собою. Тепер із нього не було користі. Та й тоді було небагато. Феро вдивлялася в арку у віддаленому кінці зали. Логін придибав до неї, кривлячись від вічайдушних намагань не скрикнути. «А як же інші?» – прошепотів він. Ферро знизала плечима. «Може, врятувалися?» – з надією в голосі пропустив він. Ферро нагородило його довгим неспішним поглядом, піднявши одну чорну брову, і Логін скривився та стиснув неючу руку. «Вона мала рацію. Поки що живі вони з нею». На більше щастя їм годі сподіватися, і, можливо, їм ще довго не десь станеться нічого більшого. «Сюди!» – прошепотіла Феро, показуючи в темряву. Логін зазирнув у той чорний отвір, і в нього обірвалося серце. Він ненавидів підземелля. Згоритий з не стільки важкого каменю і ґрунту, готових упасти, а смолоскипів вони не мали. Чорнильна пітьма, повітря ледь вистачає, щоб дихати, невідомо скільки та в якому напрямку йти. Він стурбовано позирнув на кам'яне склепіння в себе над головою та ковтнув. Тунелі – це місце для шанка чи померлих. Логін не був ні тим, ні тим, і не надто хотів зустрітися тут з кимось із них. «Ти впевнена?» «Що, боїшся темряви?» «Якби в мене був вибір, я волів би мати можливість бачити». «І де ти тут бачиш вибір?» – гризнулася Ферро. «Якщо хочеш, можеш залишитися тут. Може, за сто років тут пройде якась інша компанія придурків. Ти чудово в неї впишешся». Логін кивнув і похмуро облизав скривавлені ясно. Мабуть, багато часу вже минуло, відколи вони разом востаннє встрявали в таку халепу, ковзаючи по запаморочливих дагах гріонта і тікаючи від людей у чорних масках. Здавалося, відтоді минуло чимало часу. Тяжкого часу, та нічого особливого не змінилося». Хоч скільки вони їхали разом, їли разом і разом протистояли смерті, Феро все одно лишалося такою ж злою, сердитою і так само заважало йому жити, як тоді, коли вони тільки виїхали. Він намагався бути терплячим, справді намагався, та це починало втомлювати. «А ти не можеш без цього?» – пробурмотів він, дивлячись їй просто в одне жовте око. «Не можу без цього?» «Не бути сучкою! Не можеш не бути сучкою!» Вона на мить несхвально поглянула на нього, відкрила рота, помовчала, а тоді знизала плечима. Тобі треба було мене відпустити. Ага. Він очікував від неї якоїсь лютої образи, що вона точно потицяє в нього пальцем і, можливо, клинком. Це ж прозвучало майже жалісно. Але якщо жаль і був, то надовго його не вистачило. Тобі треба було мене відпустити, тоді б я була тут сама, а ти б мене не заважав. Логін пирхнув із відрази. Деякі люди були бізнедійні. «Відпустити тебе? Не турбуйся, наступного разу я так і зроблю». «Добре», – сплюнула Феро і побрела в тунель, де її швидко поглинули тіні. Логін, подумавши про самотність, відчув раптовий напад панічного жаху. «Зачекай», – прошепотів він і кинувся за нею. Прохід хилився донизу, Феро ступала безшумно, Логін чого у поросі, а на мокрому камінні виблискували останні промені світла. Він водив кінчиками пальців лівої руки по стіні, намагаючись не стогнати з кожним кроком від болю в побитих ребрах, роздертому лікті та скривав щелепі. Ставало дедалі темніше. Від стін і підлоги залишилися тільки натяки, а потім і зовсім нічого. Брудна сорочка Феру сірим привидом ширяла в мертвому повітрі перед ним. Ще кілька нарішучих кроків, і вона зникла. Він помахав рукою перед обличчям, невидною сліду. Тільки чорнильна шипуча пітьма. Він похований. Похований сам один у темряві. «Ферро, зачекай!» «Що таке?» Він врізався в неї в пітьмі, відчув, як щось пхнуло його в груди, і мало не перекинувся назад, відступивши до вологої стіни. «Якого милого?» «Я нічого не бачу!» Прошепотів він і почув у своєму голосі панічний жах. «Я ні... де ти?» Він помахав у повітрі розкинутими руками, Відчуття напрямку у нього геть зникло, серце гупило, а шлунок крутило і вивертало. Що як вона, ця зла сучка, покинула його тут? Що як... Ось! Він відчув, як вона спіймала його за руку та обхопила її долонею прохолодною та заспокійливою. Почув неподалік від свого вуха її голос. Дурню, ти що, думаєш, що можеш піти за мною і не гепнутись? Думаю, що так. Просто постарайся йти тихо. І він відчув, як Феро відійшла, нетерпляче потягнувши його за собою. Якби його тільки бачила зараз колишня ватага. Логін Дев'ятипалий, той, кого найбільше бояться на півночі, готовий бісятися від страху перед темрявою і міцно тримається за руку жінки, що його ненавидять, як дитина за материну Цицьку. Він був майже готовий голосно розсміятись, але йому було страшно, що це почують Шанка. Велика лапа Дев'ятипалого здавалася гарячою і вологою від страху. Неприємно було відчувати, як його липка шкіра тулиться до її шкіри. Від цього мало не нудило, та Феро змушувала себе триматися. Вона чула, як він швидко похапцем дихає в цьому вузькому просторі і незграбно тупає за нею. Здавалося, тільки вчора вони останній вскочили в таку халепу, мчали провулками Агріон та кралися його темними будівлями, рятуючись весь час від погоні. Здавалося, це було вчора. Та все вже змінилося. Тоді він здавався лише загрозою, Черговим біляком, за яким їй доведеться стежити, потворним і дивним, тупим і небезпечним, тоді він цілком мог бути останнім на світі, кому б вона довірилася. Тепер цілком могло бути так, що вона б довірилася тільки йому. Він не дав їй упасти, хоча вона і сказала йому це зробити. Вирішив не відпускати її, а впасти з нею. Там, на рівнині, він сказав, що дотримає слова, що його дотримує вона. Тепер він це довів». Вона озирнулася через плече і побачила в темряві його бліде обличчя з роззявленим ротом. Він виричив, очі та нічого не бачив, витягнув вільну руку і намацував стіни. Може їй і варто було подякувати йому за те, що він не дав їй впасти, та це означало визнати, що ця допомога була їй потрібна, допомога для слабаків. А слабаки помирають або стають рабами. Ніколи не сподівайся на допомогу і ніколи не розчаруєшся, коли вона не надійде. А феру раніше часто розчаровувалася. Тож, замість того, щоб йому подякувати, вона потягнула його за руку і мало не звалила з ніг. У тунель, ледь помітним блиском по краях грубих кам'яних блоків, почало мало помалу вертатись сяєво холодного світла. «Тепер бачиш?» – проціділа вона через плече. «Так!» – вона чула полегшення в його голосі. «Тоді можеш відпустити!» – різко сказала вона, відсмикнула руку і витерла її обсорочку. Попрямувала далі, в напівтемріві ворошачі пальцями руки і насуплено на них дивлячись. Якесь чудернацьке відчуття. Тепер, коли його руки не стало, вона мало не засумувала за нею. Тепер світло яскравішило, проникаючи в прохід крізь вузьку арку попереду. Феро підкралася до нього на вшпиньки і зазирнула за поворот. Під ними відкривалася велика печера зі стінами, що частково складалася з гладеньких висечених блоків, а частково з природнього каменю, здіймаючись у гору і випинаючись дивними розтопленими утвореннями, тим часом як її стеля губилася в тіні. Згори падав промінь світла, що залишав видовжену яскраву пляму на запорошеній камінній підлозі. Там скупчилися троє шанка, які бурмотіли та дряпали щось на підлозі, а довкола них стояли великі заввишки з людиною, навіть більше, купи з тисяч, тисяч і тисяч кісток аж до стін печери. «Блядь!» Видихнув ловін у неї за спиною, із кутка арки на них вишкірився череп, кістки, без сумніву були людські. Вони їдять мертвих, прошепотіла вона. Вони що? Але тут нічого не гниє. Боян сказав, що в місті повно могил, без ліку трупів, закинутих у ями на сто людей кожна, і вони, певно, лежали там багато довгих років, переплівшись у холодних обіймах, поки не приходили Шанка і не витягали їх. «Доведеться їх обійти», – прошепотів Дев'ятий Палий. Феров дивилася в тіні, вишукуючи шлях у печеру. Із цього кістяного пагорба неможливо було злізти, не наробивши шуму. Вона скинула з плеча лук. «Ти впевнена?» – запитав Дев'ятий торкнувшись її ліктя. Вона у відповідь штурхнула його. «Підійди від мене, біляче!» «Їй доведеться працювати швидко!» Вона витерла кров з брови, вийняла із сагайдака три стріли і затиснула між пальцями правої руки, щоб швидко до них добратися. Взяла ліву руку четверту, вирівняла лук, натягнула тятьву і прицілилася в найдальшого плоскоголового. Коли стріла проштрикнула його тіло, Фера вже цілилася в другого. Він дістав стрілу в плече і упав, по-чудному вереснувши саме тоді, коли почав обертатись останній. Її стріла повністю проштрикнула йому шию, перш ніж він розвернувся остаточно, і він повалився до лілиць. Феро приклала до лука останню стрілу і зачекала. Другий плоскоголовий спробував піднятися, але не встиг ступити і півкроку, перш ніж вона поцілила його в спину так, що він розтягнувся на землі. Вона опустила лук і насуплено поглянула на Шанка. Жоден із них не ворушився. Блять. видихнув Логін. «Правду, каже Бояс, ти вулиця. «Казав правду!» – буркнула Ферро. Було цілком ймовірно, що ці істоти вже до нього добрались, а ще було більш очевидно, що вони їдять людей. І з Лютаром, Лонгфутом і Кеєм, як вона здогадувалася, було те саме. Прикро, але не дуже. Бо вона накинула лук на плече і сторожко поповзла в печеру, пригнувшись до землі та хруснувши чоботом об кістяний пагорб. Похитуючись, вийшла далі з широко розкинутими задля рівноваги руками. Вона чи то йшла, чи то брела, часом загрузаючи по коліна і довкола її ніг, тріщали та шкрябали кістки. Спустившись на підлогу печери, вона стала там на коліна, роззирнулася довкола та облизала губи. Ніхто не ворушився. Троє шанка лежали нерухомо, а на камені під їхніми тілами зібралася в калюжі темна кров. Дев'ятий палець звалився зі схилу і покотився, а довкола нього піднялися в повітря тріскотливі уламки. Він гепнувся до лілиць посеред гримучого обвалу з кісток і незграбно підвівся. Блять, фу. Він струсив із руки половину запорошеної грудної клітки і пожбурів її геть. «Тихо, довбню! прошипіла Феро і потягнула його додолу поруч із собою, дивлячись на грубу арку у віддаленій стіні печери і очікуючи, що миті навали тих істот, охочих долучити їхні кістки до решти. Але ніхто не прийшов. Вона сердито зіркнула на нього, та він надто зосередився на розтиранні своїх сенців, тож вона облишила його і підкралася до трьох трупів. Вони зібралися довкола ноги. Жіночої ноги. Про це Феро здогадалася з відсутності на ній волосся. Із сухої, зів'ялої плоті довкола відтятого стегна стирчав обрубок кістки. Один із шанка різав її ножем, і ніж досі лежав неподалік, виблискуючи ясним клинком у промені світла згори. Девіти палий нагнувся і підняв його. Ножів ну, забагато не буває». «Справді? А якщо ти впадеш у річку і не зможеш плести через залізо?» На мить він явно спантиличився, а тоді знизав плечима та обережно повернув ніж на землю. «Слушно». Вона витягла з-за пояса власний клинок. «Одного ножа цілком вистачить, якщо знаєш, куди його встромляти». Вона вгородила лезо в спину одному з плескоголових і заходилася вирізати свою стрілу. «Що це взагалі за істоти?» Вона витягнула стрілу неушкодженою і чоботом перекотила плоскоголового на спину. Він витріщився на неї незрячими поросячими чорними очицями з-під низького плаского чола, оголивши у вишкері повну кривавих зубів широку пащу. «Вони страшніші навіть за тебе, Біляче!» «Чудово! Вони Шанка! Плоскоголові. Їх створив Канедіас!» «Створив?» Коли Ферра спробувала викрутити наступну стрілу, та зламалася. Так сказав Бояз, як зброю для війни. Я думала, він загинув. Схоже, його зброя продовжила жити. Той, якому вона поцілила в шию, упав на стрілу і поламав її біля наконечника. Тепер від неї не було жодної користі. Як людина може створити таку істоту? Думаєш, я можу відповісти? Вони приходили з-за моря щоліто, коли танув літ, і боротьба з ними завжди була морокою. Великою морокою. Вона вирізала останню стрілу, закривавлену те цілу. Коли я був молодий, вони почали надходити дедалі частіше. Батько послав мене на південь за гори по підмогу в боротьбі з ними. Він поступово замовк. «Що ж, це довга історія. Зараз високі долини кишать плоскоголовами». «Байдуже!» – пробурчала вона, підвелася та обережно повернула дві цілі стріли в сагайдак. «Аби тільки вони дохнули!» «О, вони дохнуть!» Та от біда завжди знаходяться нові, яких треба вбивати. Він несхвально дивився на трьох мертвих істот, сильно суплячись із холодом в очах. Тепер на північ від гір не зосталося нічого. Нічого і нікого. Ферро це не надто цікавило. Нам треба йти. Усі воз'єдналися з землею. Пробурчав він так, наче вона нічого не сказала, водночас суплячись дедалі сильніше. Вона стала просто перед ним. Ти мене чуєш? Я сказала, нам треба йти. А? Він трохи покліпав на неї, а тоді нахмурився. У нього під шкірою напружилися м'язи довкола щелепи. Шрами розтягнулися і заворушилися, лице подалося вперед, а очі щезли в різкій тіні від світла вгорі. Гаразд, ходімо!» Феро похмуро глянула на нього, а тим часом із його волосся витекла на брудну щетинисту скроню цівка крові. Він уже не скидався на людини, якій би вона довірилася. «Ти ж не збираєшся мене дивувати, білячі!» «Мені треба, щоб ти залишався холодним!» «Я холодний!» – прошепотів він. Логін був гарячий. Його шкіру під брудним одягом пощипувало. Він почувався дивно, відчував запаморочення. Його голова була повна смородушанка. Через їхній запах він ледве дихав. Зала неначе рухалася у нього під ногами, пересуваючись у нього на очах. Він скривився і зігнувся тим часом, як із його обличчя стікав під і крапав на підлогу, що кринилася внизу. Феро прошепотіло йому щось, але він не зміг зрозуміти її слів. Вони відлунювали від стіни, обтікали його лице, проте не сприймалися. Він кивнув і, махнувши її рукою, поплендався далі ззаду. У залі ставало чимраз раз гарячіше, а розпливчастий камінь набув жовто-гарячого сяєва. Логін врізався у спину Феро і мало не впав, а тоді поповзав вперед на забитих колінах, натужно дихаючи. Далі була величезна печера. Посередині там здіймалися чотири стрункі колони, що тягнулися в мінливу пітьму далеко вгорі. Під ними палали багаття. Багато-багать, що кидали білі відблиски на озболені очі Логіна. Тріщало, тріскалося і плювалося димом вугілля. Здіймалися жалючими дощами іскри, підіймалися шипучими бризками пара. З тиглів крапало розплавлене залізо, що обсипало землю яскравими жаринками. Розтоплений метал тік борознами в підлозі, креслячи в чорному камені червоні, жовті та палаючо білі лінії. Ця величезна зала була повна шанка обдертих постатей, що ходили у кипучій пітьмі. Вони, особин із двадцять, а може й більше, працювали з багаттями, міхами і тиглями, як люди. Лунав страшний гамір. Били молоти, дзенькали ковадла, брещав метал, пласкоголови пищали і верещали одне до одного. Під віддаленими стінами стояли темні стелажі, заставлені яскравою зброєю, сталь якої виблизкувала всіма кольорами вогню та люті. Логін кліпнув і витріщився на це, відчуваючи, як гупає біль у нього в голові, як пульсує у його в руці, як втискається йому в обличчя жар, думаючи, чи може він повірити власним очам. Можливо, вони зайшли в кузню пекла, можливо, глустор все ж таки відчинив ворота під мистом. Ворота допитий бічя, крізь які вони пройшли, геть не здогадуючись про це. Він дихав швидко, уривчасте, не в змозі сповільнитись. І кожен його вдих був повен жалючого диму та смороду шанка. Очі в нього лізли за робіт, горло палало, він не міг ковтнути. Він не знав точно, коли витягнув меч творця, та тепер на його оголеному темному металі полегкотіло і мерехтіло жовто-гаряче світло, а його правиця до болю міцно охопила руків'я меча. Він не міг розтиснути пальці, він витріщався на них, вони сяли жовто гарячими чорними кольорами, пульсували, наче охоплене полум'ям, під їхньою натягнутою шкірою виступали судини і сухожилля, а кісточки поблідли від насамовитого тиску. Не його рука. Доведеться вертати, сказала Феро, тягнучи його за собою, та знайти інший шлях. Ні. Голос був безжальний, як падіння молота. Грубий, як оберт гострильного каменя, різкий, як оголений клинок у горлі. Не його голос. Ставай за мною!» Зумів прошепотіти він, узяв феру за плече та пропхався повз неї. Тепер вороття не було. І він відчував їхній запах. Закинувши голову назад, він судомно вдихнув носом гаряче повітря. Його голова була повна їхнього смороду. І це було добре. У правильних руках ненависть – це потужна зброя. Кривава дев'ятка ненавидів усе. Але найздавнішньою, найглибше вкоріненою і найпекучішою його ненавистю була ненависть Дошанка. Він прослизнув у печеру тінню серед багать, оточений відлунням сердитої сталі, прекрасною та знайомою піснею. Він плив у ній, розкошував нею, впивався нею. Він відчував важкий клинок у себе в руці, і сила текла з холодного металу в його гарячу плоть і з його гарячої плоті в холодний метал – збираючись, розбухаючи і розростаючись хвилями в такт його важкому диханню. Пласкоголові його ще не побачили. Вони працювали, зосередилися на своїх безглуздих справах. Вони не могли очікувати, що помста знайде їх там, де вони живуть, дихають і гарують, але вони дечого навчаться. Дев'ятий палець замаячив позаду одного з них, високо здійнявши меч-тверця». Всміхнувся, побачивши, як на лисому черепи обіцянкою, що скоро буде виконана, розтягнулася довга тінь. Довгий клинок прошепотів свою таємницю. Шанка розпався точно навпіл, як квітка, що розкривається, і з нього бризнула тепла втішна кров, обсипавши ковадла кам'яну підлогу та лице кривавої дев'ятки маленькими вологими дарунками. Тепер його побачив ще один. І кривава дев'ятка пішов на нього, швидший і сердитіший закиплячу пару. Шанка підняв руку і невпевнено позадкував, надто вже мало. Меч творця перерізав йому лікоть, і відтята перед закрутилося закрутилася в повітрі. Перш ніж воно впало на землю, кривава дев'ятка замахнувся і відрубав Шанка голову. Кров зашипіла на розтопленому залізі, спалахнула жовто-гарячим сяєвом на тьмяному металі клинка, на блідій шкірі його долоні, на безжальному камені у нього під ногами, і він жестом покликав до себе інших. «Підходьте!» – шепнув він. Він був радий їм усім. Вони кинулися до стелажів, хапаючись за свої шипчасті мечі та гострі сокири, а кривава дев'ятка засміявся, дивлячись на них. Озброєні вони чи ні, їхня смерть уже поза сумнівом. Вона була вписана в печеру лініями вогню і лініями тіні. Тепер він запише її лініями крові. Це були тварини, менш ніж тварини. Їхня зброя колола і різала криваве дев'ятко, та він був створений з вогню і пітьми, та плив і ковзав між їхніми незугарними ударами, оминаючи їхні незграбні списи, долаючи їхні безглузді крики та марну лють. Легше було заколоти мерхтливе полум'я. Легше було порізати мінливі тіні. Їхня слабкість ображала його силу. «Здохніть!» Проривів він, і клинок закружляв, дикий і прекрасний, а літера на його металі запалала червоним, лишаючи по собі яскраві сліди. Там, де проходили кола, все ставало на свої місця. Шанка кричала і розліталися їхні шматочки, вони розрізались і розділялися охайно, як м'ясо на столі різника, як тісто на столі пекаря, як кукурудзі на стерня, що її лишає коса хлібороба. Усе відповідно до бездоганного задуму. Кривава дев'ятка показав зуби і усміхнувся, бо був вільний і бачив чудове виконання цієї благої справи. Побачивши, як зблиснув якийсь клинок, він відскочив, але відчув, як той нагородив його довгим поцілунком убік. бік. Вибив зазублений меч із руки плоскоголового, схопив його за карк і пхнув його мордою в борозну, якою текла несамовита жовта розтоплена сталь, і його голова зашипіла і забулькала, випускаючи смердючу пару. «Гори!» Засміявся Кривава Дев'ятка, і сплюндровані трупи, їхні розкриті рани, їхня впала зброя та кипуче ясне залізо розсміялися разом з ним. Не сміялася тільки Шанка. Вони знали, що їхня година настала. Кривава Дев'ятка побачив, як один із них підстрибнув і перескочив ковадло, піднявши кийок, аби розтрощити йому череп. Не стих він рубанути по ньому у повітрі, як у нього роззявлений рот влетіла стріла і перекинула його на спину, мертвого, як земля. Кривава дев'ятка насупився. Тепер він бачив серед трупів і інші стріли. Його добру роботу хтось псував, згодом він змусить його за це поплатитись, але на нього щось йшло з-поміж чотирьох колон. Воно було повністю вкрите яскравою бронею, запечатаною важкими заклепками, верхню половину його черепа накривав округлий шолом, а за тоненькою щелинкою виблискували його очі. Воно голосно побичачи забурчало, запирхало, загупило ногами в залізних чоботях по каменю, кинувшись уперед і стискаючи руками в залізних рукавицях масивну сокиру. Велетенський шанка або якась нова істота, створена з заліза і плоті тут, у пітьмі. Його сокира описала блискучу дугу, і кривава дев'ятка відкотився від неї, а важкий клинок врізався в підлогу і розсипав дощем її уламки. Істота заревіла на нього знову, роззявивши пащу, під забралом із і з її обм'яклого рота виривалася з шипінням хмара слини. Кривава дев'ятка відступив, рухаючись і танцюючи разом із рухливими тінями і танцюючим полум'ям. Він усе відходив і відходив, ухиляючись від ударів праворуч і ліворуч, пропускаючи їх над головою і під ногами. Хай дзвонять, врізаючись у метали камінь довкола нього, і щедро наповнюють повітря пилом і уламками». Він відступав, поки важке заліза не почало втомлювати істоту. Криваве Дев'ятка побачив, як вона заточилась, і відчув, що тепер настала його мить. А тоді кинувся вперед, здійнявши меч над головою, роззявивши рота і видавши крик, який натиснув на його руку, долоню, клинок і на самі стелі печери. Великий Шанка підняв обома руками своє топорище, блокуючи удар. Добра яскрава сталь, що народилася в цих жарких багаттях, тверда, міцна і жорстка, справжнє творіння пласкоголових. Але робота майстра-творця не терпить відмов. Тьмяний клинок перетяв топорище зі звуком, схожим на дитячий крик, і залишив у вишки броні шанка, розрізав глибшки з руку від шиї до паху. На яскравий метал і на темний камінь бризнула кров. Кривава Дев'ятка засміявся і, пхнувши рану в кулак, вирвав пригорщу кишок Шанка, який тим часом повалився назад і гепнувся на спину. З його кіхтів, що засіпались і з брязкотом, випали охайно розірвані половинки його сокири. Він усміхнувся іншим. Вони ховалися там у трьох зі зброєю в руках, але не підходили. Вони ховалися у тіні, а пітьма не була їх другом. Вона належала йому і тільки йому». Кривава дев'ятка зробив крок уперед, а тоді ще один, неміцно тримаючи в одній руці меч, а в другий шмат скривавлених кишок і поволі відходячи від трупа забитого пласкоголового. Істоти позадкували перед ним, попискуючи і клацаючи одна одній, а кривава дев'ятка засміявся їм в обличчя. Може, Шанка і переповнені несамовитою люттю, та навіть вони мусили боятися його. Його мусили боятися всі і все. Навіть мертві, що не відчувають болю. Навіть холодний камінь, що не снить. Кривавої дев'ятки боялася навіть розтоплене залізо. Навіть пітьма. Він заревів і скочив уперед, відкинувши геть свою пригорщу нутрощів. Бістря його меча дряпнула одного шанка по грудях і крутнула ним тим часом, як він заверещав. Ще мить і клинок врізався йому в плече і розітнув його до грудини. Останні двоє розвернулися і незграбно побігли каменем. Але яка різниця, битися чи тікати? Одному з них у спину влучила чергова стріла, перш ніж він встиг зробити три кроки, і він розтягнувся до лілиць. Кривава дев'ятка вискочив і міцно, як лища, зімкнув пальці на щиколоці Востаннього, потягнувши його до себе, тим часом як його кіхті шкрябали по вкритому сажею каменю. Його кулак був молотом, підлога була ковадлом, а голова шанка металом, який слід було обробляти. Один удар, і його ніс розпався, розсипались його зламані зуби. Два, і він розбив йому вилицю. Три, і його щелепа розлетілася під кісками його пальців. Його кулак був кам'яний, сталевий, адамантовий. Він був важкий, як гора в падінні, і він удар за ударом розбивав товстий череп шанка в безформне місиво. «Плоско-головий!» – процидив криваве дев'ятка і засміявся, а тоді підняв сплюндроване тіло і пожбурив геть так, що воно крутилося в повітрі і гепнуло на розтрощені стелажі. Він незграбно пішов зігзагом по залі, неміцно тримаючи в руки меч творця, вістря якого, брязкаючи позаду нього, викрешувала з каменю іскри. Він гнівно вдивився в пітьму, що крутилася і ворушилася, та рухалися лише багаття й тіні, що ворушилися довкола них. Зала була порожня. Ні, прогарчав він. Де ви? Ноги в нього ослабли і вже лед ледь його тримали. Де ви? Де ви, сучі діти? Він заточився і упав на одне коліно на гарячому камені, важко вдихаючи повітря. Тут мала бути ще робота. Кривавій дев'яці завжди було мало, та його сила була примхлива і тепер витікала з нього. Він побачив, що щось ворушиться і кліпнув. Між пульсуючими багаттями і нестійкими тілами повільно і тихо ковзала якась смужка пітьми. Нешанка, якийсь інший ворог, витинченіший і небезпечніший. Попелясто-темна шкіра в тіні. Тихі кроки оминають криваві плями, що лишилися від його роботи. Вона тримала у твердих руках лук, наполовину натягнувши тятіву і різко виблискуючи яскравим наконечником стріли. Її жовті очі сяяли, як розтоплений метал, як розжарене золото, і дражнили його. «Ти безпечний, біляче!» Її голос бомкав і шепотів у нього в черепі, перекриваючи дзвін у ньому. «Я не хочу тебе вбивати, але вб'ю!» «Погрози!» «Суче пизда!» – процедів він її, але губи в нього ворушилися по-дурному незграбно, і вийшла хіба що довга цівка слини. Він хитнувся вперед, спираючись на мечі, силкуючись підвестись, а тим часом у ньому як ніколи, сильно палала лють. «Вона матиме урок. Кривава дев'ятка так її провчить, що більше її навчати не доведеться. Він поріже її на шматки та розітре шматки підборами, якщо він тільки зуміє підвестись». Він захитався і закліпав, хрипко, мало-помало вдихаючи і видихаючи. Полум'я потьмяніло і згасло, тіні подовжилися, поглинули його та штовхнули додолу. «Ще одна, тільки одна. Завжди є ще одна». Та його час сплив. Логін закашляв і затремтів кволи і то дрожу. У мороці вимальовувалися його руки, що стиснулися в кулаки на брудному камені, скривавлені, як у необбережного різника. Він здогадувався, що швидше за все сталося, і застогнав, а тоді відчув, як йому защіпало очі від сліз. Перед ним із гарячої пітьми замаячило пошрамоване лице Ферро. Отже, він принаймні не вбив її. «Тобі боляче?» Він не міг відповісти. Він не знав. Судячи з відчуттів, у нього міг бути порізна боці, але крові було так багато, що це важко було визначити. Він спробував підвестись, захитався, наштухнувшись на ковадло, і мало не засунув руку в розжарену піч. Кліпнув і плюнув, відчуваючи дрожу колінах. У нього перед очима пропливли палаючі багаття. На попелястій землі повсюди розтягнулися трупи. Він тупо роззирнувся довкола, шукаючи, що можна витерти руки, та все було заляпане кров'ю. Його занудило, і він пошкандибав кволами ногами між горнів до арки у віддаленій стіні, притиснувши до рота скривавлену руку. Там він притулився до теплого каменю, окропляючи землю кислою кров'ю та слиною. Біль облизував йому бік, лице роздерті кістки пальців, але якщо він сподівався на жаль, то обрав не ту супутницю. Ходімо, різко сказала Феро. Уперед, біляче, вставай. Він не міг би сказати, як довго плентався, задихаючись крізь темряву по п'ятах за феро, чуючи в голові відлуння власного дихання. Вони повзли нутрощами землі, стародавніми залами, наповненими пилом і тінями з укритими тріщинами кам'яними стінами. Проходили крізь арки у звивісті тунелі, у яких ґрунтові стелі підтримували благенькі балки. Якось вони прийшли на перехрестя, і Феро відпихнуло його в темряву під стіну, а тоді вони обоє затамували подих. Коридором, що перетинав їхній коридор, зашкрябали і зачовгали постаті в лахмітті. Вперед і вперед – коридор, печера, нора. Він міг лише йти слідом, плентуючись за нею, поки не зрозуміє, що може щомить і беркиснутися до лілиць від простої втоми. Поки не впевниться, що більше ніколи не побачить денного світла. Зачекай! прошепотіла феро, приклавши йому руку до грудей, щоб його зупинити, і, мало не перекинувши його, такі кволі у нього були ноги. У коридор втікав лінивий струмок, повільна вода, якого плескалася і рабіла в тіні. Феро стала на коліна біля нього та вдивилася в темний тунелі, з якого він витікав. Якщо він впадає в річку, ніж ще за течією, то напевно тече за меж міста. «Логін не був аж так у цьому певен». «А що, як він тече з-під землі?» «Тоді ми знайдемо інший шлях, або втонемо». Феро закинула лук на плече і ковзнула у воду по груди, міцно столивши тонкі губи. На очах у Логіна вона вибрила на берег, тримаючи руки над темною водою. Невже вона ніколи не втомлюється? Він відчував такий біль і таку втому, що йому хотілося тільки лягти і більше не вставати. Немить він замислився. Може так і вчинити. А тоді Феро повернулася і побачила, як він сидить на впочіпки на березі. "Уперед, біляче", шепнула вона йому. Логін зітхнув. Переконати її в чомусь було просто неможливо. Він засунув у холодну воду одну ногу, яка опиралася й тремтіла. "Я за тобою", пробурмотів він. "За тобою".